Kapitola 13. Velení přebírá drona. Prostornou dritaráštrovou komnatou se rozléhal jeho zlostný hlas. Jak bíšma padl? Jak padl ten, který měl místo zubu šípy, místo úst luk a místo jazyka meč? Ten trýznitel nepřátel, který v jejich řadách šířil hrůzu a zkázu jako slunce ničící temnotu. Hrdina v bitvě nepřemožitelný jako mocný Indra, který si dokázal podmanit i samotnou smrt. Jak šikandy s Arjunou způsobili jeho pád. Král se nedal utěšit. Zarmoucen byl i sám Sanjaya, který seděl se skloněnou hlavou u triteráštrových nohou. Plačící slepý vlásce pokračoval. Poté co deset dní ničil nepřátelské vojáky, a dokázal vykonat i ty nejobtížnější činy, nyní zapadl jako slunce. Následkem mých špatných rad vypouštěl tento baratův potomek nevyčerpatelnou záplavu šípů jako Indra dešť a v bitvě zabíjel tisíce bojovníků. Teď leží na holé zemi jako mohutný strom vyvrácený větrem. Jak mohl být on, Jehož nedokázal přemoci ani parašuráma. Tento atirata, oplývající silou bez hranic, poražen v bitvě. O Sanžaju, když slyším, že bíšma padl, pak v tomto světě jistě již nic podivuhodného není. Král požádal Sanžaju, ať mu podrobně popíše, jak byl bíšma přemožen. Sanžaja mu totiž sdělil pouze zprávu o bíšmovi porážce, a nikoli podrobnosti, jak k tomu došlo. Drita Ráštra zděšeně naslouchal Sanžajovu líčení událostí, které vedly k Bíšmovi pádu. Jakmile si Sanžaja znovu vybavil ten výjev, s očí mu vytryskli slavy. Když skončil, Drita Ráštra opět propukl v pláč. Moje srdce je jistě z kamene, když mi nepukne po vyslechnutí této zprávy. Pravda, inteligence a politická moudrost byly v proslulém výšmovi přítomny v neomezené míře. Kdo by ho dokázal přemoci? Moji synové, teď když umírá, jistě žalostně naříkají. Musí bědovat jako lidé, kteří chtějí přeplout oceán, ale vidí, že jejich loď se potopila. Naše armáda musí připomínat panikou zachvácené stádo dobytka, které přišlo o pastýře. Jakou cenu mají naše životy, když jsme zavinili smrt našeho mocného otce, nejpřednějšího zecnostných lidí? Dritteráš seděl v potemnělé komnatě. Jeho osobní služebníci stáli poblíž s čamarami, splyhle visícími po jejich boku. Bylo slyšet jemné tóny truchlivé hudby a bráhmany pokračující v pronášení věcích modliteb v palácovém chrámu. Po několika minutách požádal král Sanžaju, ať mu zopakuje detaily bitvy. Přeji si znát všechny podrobnosti Bíšmova posledního dne. Kdo bojoval po jeho boku a kdo za ním? A co podnikli moji synové na ochranu tohoto hrdiny? K jakým dalším bojům došlo, zatímco Bíšma čelil pánovcům. Nebudu-li znát i ten poslední detail, nebudu mít klid, sanžaju. Sanjoya vše znovu popsal a dritaráštra pozorně naslouchal. Když domluvil, bylo téměř ráno. Král však netoužil polůžku. Řekl. Je jisté, že žádným způsobem nedokážeme ujít smrti. Všemocný čas nakonec pozře vše v tomto světě. O oh, Sanjoy, prosím řekni mi, co udělali moji synové po bíšmově pádu. Koho zvolili velitelem? Jak v sobě nalezli sílu pokračovat? S přicházejícím ránem vyložil a králi, co se přihodilo koncem desátého dne. Potom oba muži odešli, aby se věnovali své raní koupeli. Dritráštru odvedli jeho služebníci do koupelny po dokončení náboženských obřadů a modliteb se vrátili do síně a Sanjaya začal líčit události jedenáctého dne. Když odbíšmi odešli všichni králové, Kar na tiše opustil svůj stan a rozjel se přes bojiště. Zatímco se na východní obzor vyhoupl měsíc, projížděl na svém ryšavém koni strašidelně osvětlenými výjevy skázy. Supy mávali křídly a hyeny vrčely, když kolem nich projížděl k místu, kde ležel bíšma na svém lůžku ze šípů. Toto místo bylo snadné nalézt. Bíšmu obklopovalo sto bojovníků s rozžatými pochodněmi, aby udržovali zvířata v úctivé vzdálenosti. Kárna se sedl a padl bíšmovi k nohám hovořil zálknutým hlasem. Jsem si Rádhy, o nejpřednější z kurovců. Jsem ten na něhož si vždy hleděl jako na nepřítele. Bíšma otevřel oči a otočil se ke Karnovi. Propustil stráže a řekl mu, aby přišel blíž. Potom laskavým hlasem promluvil. Pojď sem, milý synu. Vždy jsi stál proti mně. Protože se mě vždy snažil překonat. Kdyby sem nepřišel, v ničem by se ti nedařilo. Bíž ma necítil vůči Karnovi žádný hněv. Káral ho jen z opravdové starosti o něho. Starý Kudovský vůdce věděl, kdo Karna je, a vždy si přál jeho blaho. Lehce zvedl hlavu. O hrdino mocných paží si synem Kuntý nikoli rádi. Adherata není tvůj otec. Splodil je mocný bůh slunce, o hrdinu. To jsem slyšel od nárady i od vjásy. Nemůže to být lež. O dítě, necítím vůči tobě žádnou zášť. Hovořil jsem hrubě jen proto, abych tě zastavil. Viděl jsem, že bys bezdůvodně urážel pándovce a proto jsem se snažil učinit přítrž chování které by tě dovedlo jen k neblahým koncům. Karna klečel po bíšmově boku a při pohledu na bíšmov vstav mu zrak zakalili slzy. Navzdory mnoha vzájemným hádkám si praotce vždy vážil. Nemohl popřít bíšmovů vznešenost a moc a věděl, že jeho slova nebyla nikdy záštěplná, třeba že je bylo obtížné přijmout. ma bolestí zavřel oči a pokračoval. O Karno, tvoje zrození provázel hřích. Následkem toho byla tvoje inteligence vždy zvrácená, aniž by to byla tvoje chyba. Proto jsem se tě snažil ve schromáždění k šatriu napravit. Přesto se odvahou a silou vyrovnáš Arjunovi. Jsi odán bráhmanů, držíš se povinností svého stavu a v ničem nezaostáváš zanebeštěny. Dnes se vzdávám veškerého hněvu, který jsem vůči tobě v minulosti cítil. Jestli mi chceš prospět, připojí se ke svým bratrům, pándovcům. Nechť s mým pádem skončí vaše nepřátelství. Usmír se spolu s Durjordanou s pándovci, ať vidíme všechny krále světa zbavené úzkosti a nebezpečí. Karnova hlava poklesla. To vše vím, o hrdinomocných mocných paží. Vím, že jsem synem Kuntý. Ona mě však za svého syna neuznala a vychoval mě vozataj. Když jsem se tak dlouho těšil z Durjodenova bohatství a přátelství, jak mohu zklamat jeho naděje? Budu usilovat o jeho dobro a nebudu brát ohled na svoje bohatství, syny, manželku, a dokonce ani tělo nebo čes. Popudil jsem pánovce proti sobě, abych posloužil jeho zájmům. Výsadek je nevyhnutelný a nelze jej už teď změnit. Který člověk se odváží překonat osud vlastním úsilím. Karna se rozhlédl po měsícem zalitém poli. Bylo se to těli. Příští den bude bojovat. Čekal dlouho. Jak slýchal každý den o boji a o tom, kolik Durjodanových vojáků bylo zabito, jeho zklamání rostlo. Toužil ukázat svému příteli vděčnost za vše, co pro něho udělal. Teď přišla jeho šance. Cepial ruce a řekl. O otče, nemohu jen tak zapomenout na nepřátelství, které vůči pánovcům cítím. I když vím, že jsou nepřemožitelní, chráněni Vasudévovým mocným synem, přesto proti ním budu bojovat. Dej mi prosím k tomu svolení a zapomeň prosím také na jakákoliv krutá slova, která jsem kdy vyslovil na tvoji adresu. Bíšma se zahleděl do Karnovy tváře a viděl jeho odhodlanost. Jestli se nedokážeš vzdát nepřátelství vůči pádovcům, pak ti o karno dávám svolení. Zaměř svoji mysl na nebesa a bojuj s nimi ze všech sil. Arjuna tě pošle do blažených končin vyhrazených hrdinům, kteří v boji nikdy neustupují. Odhoď nadutost, spolehni se na svoji odvahu a usiluj o smrt bojovníka co může být pro kšatriu slavnějšího. Jdi s mým požehnáním. Promijím ti veškerá hrubá slova, kterými jsi někdy mohl častovat. Poté Bíšma znovu zavřel oči. Karna vstal a nasedl na koně. Během několika okamžiků zmizel v temnotě. zanechávají Bíšmu opět ležet v yogové meditaci. I hned po východu slunce 11. dne šli pándovci i kurovci za Bížmu. Poklonili se mu a stáli u něho, zatímco mu služebné potírali čelo a spánky santálovou pastou. Služebníci ho také posypali celými zrnky neloupané rýže a na krk mu pověsili voňavé girlandy z lesních a lučních květů. Tisíce lidí z táboru se přišli podívat na býšmu ležícího na lůžku ze šípů. Žasli nad jeho duchovní silou a odhodlaností. Kurovský vůdce čekal na svůj poslední okamžik, jako vznešený asketa, který po letech půstu nechává obíhat životní sílu ve svých kostech. Vojáci obou armád odložili brnění a zbraně a schromáždili se kolem padlého hrdiny. Bíšma otevřel oči a rozhlédl se, přičemž lehce pohnul hlavou. Zvedl ruku a řekl, Přineste mi prosím vodu. Jakmile kurovci zaslechli, že je Bíšma chraplavým hlasem oslovil, okamžitě přinesli čbány studené vody a také jídlo, které před něho položili. Bíšma zavrtěl hlavou. Již nepřijmu žádné předměty lidského požitku. Opustil jsem lidskou společnost a ležím zde na loži ze šípů, jen dokud nenastane vhodný okamžik pro moji smrt. Kde je Arjuna? Arjuna předstoupil a zůstal stát před bíšmou se sepjatýma rukama. Co by si zpřál, abych udělal, o Moje tělo plane. Jsem celý probodaný tvými šípy a cítím nesmírnou bolest. Ústa vám vyschlá a přeji si napíce vody, kterou dokážeš obstarat pouze ty. Arjuna sněl z ramene Gandivu a řekl. Ano, obstarám ti vodu. Třikrát Bíš mu obešel a potom položil kluku zářivý zlatý šíp. Pronesl mnoho věcích manter, Obdařil šíp silou nebeské zbraně Parjanya a vystředil ho do země u bížmovi hlavy. I hned vytryskla čistá, chladivá voda, podobná nektaru. Jejíž pramen dopadl přímo do bížmových úst. Schromáždění kšatriové překvapením zalapali podechu a začali Arjunavi provolávat slávu a mávat svými oděvy. Kurovci se při pohledu na Arčinovo umění otřásli strachem. Když Bíšma uhasil žízeň, řekl. O hrdinomocných paží, tvůj čin není nijak úžasný, protože jsi vtělením dávného mudrce Nary. Jsi nejlepší ze všech lučišníků a spolu s Kryšnou jsi schopen činů, které překonávají i možnosti bohů. Vlastníš všechny nebeské zbraně. Bíšma pohlédl na Duryodanu. O, synu Dhritaráštry, jen pohleď na Arjunovu odvahu. Nikdo ho nedokáže porazit v bitvě, ani za pomoci spojených sil bohů a Asurů. Proto nechť mezi vámi ode dneška ustane veškeré nepřátelství. Ať válka skončí s mým pádem. Dej polovinu království Judištirovi a žijte spolu v míru. To by pro tebe a tvůj rod byl nejprospěšnější. Pokud kvůli zvrácenému chápání nevezmeš moji radu vážně, brzy budeš litovat svojí pošetilosti. Bíšmově řeč působila obtíže. Jeho hlas se vytratil a on zavřel oči. na neřekl nic. Karna stál po jeho boku a hleděl zlověstně na Arjunu. Bylo jasné, že bitva nekončí. Králové se znovu poklonili Bíšmovi a vrátili se do svých táborů. Oblékli si brnění, vyčištěné a naleštěné po předchozím boje a nasedli na kočáry a koně. Potom plní chmur vyjeli na bojiště, následování vlnami pěchoty v brnění a vyzbrojené oštěpy a meči. Velcí sloni se kolébali vpřed a zuřivě troubili. Když se obrovské armády schromáždily, zazněly lastury a bubny. Kárnu v jeho stanu obsluhovalo mnoho služebníků. Přinesli jeho zářivé brnění, posázené stovkami drahokamů a lesklou přilbu. Kárna měl odhodláním pevně sevřené rty. Natáhl si rukavice z ještěří kůže a kožené chrániče před loktí. Služebníci naložili do jeho kočáru tisíce naolejovaných šípů s železným a osolovým ostřím. Přidali i padesát nejlepších luků a také meče, kije, sekery, šipky a oštěpy. Karna nastoupil do kočáru s čelem potřeným červenou santálovou pastou, a ověnčený čerstvými květy. Všude kolem brámanové prováděli vécké obřady pro zajištění přízně osudu. Když vyjel, hudebníci začali být do kotlů a rozezněli trubky. Karna, stojící na široké plošině kočáru, řekl svému vozataji. Zavez mě i hned na místo, kde stojí Arjuna. Neunikne mi, i kdyby ho chránila všepoholcující smrt. Střetnu se s ním v bitvě a buď ho pošlu do příštího světa, nebo se tam v býšmových stopách odeberu sám. Ke Karnovi se brzy připojil Durjódena a oba přátelé se rozjeli postavit se do čela kurovských vojsk. Ostatní bojovníky pohled na ně natolik pozbudil, že řvali, a rozeznívaly děti vyluků. Duriodana při pohledu na Karnu, zářícího jako oheň bez kouře, cítil, že jeho nepřátelé jsou již předem zabiti. Usmál se a řekl: O nejpřednější z lidí, v tobě jsem nalezl vhodného velitele svých vojáků. Řekni mi nyní, co pro naši armádu považuješ za prospěšné. Po bíšmově pádu postrádáme velitele. Armáda bez velitele je zničena jako loď na volném moři zbavená kormidla. Pověz mi, kdo by podle tebe měl být hlavním velitelem? Kárna má vlpaží směrem k předním bojovníkům na kočárech. Prakticky každý z těchto vznešených bojovníků by mohl vést tvoji armádu. Všichni ovládají vědu o boji a zdobí je neochvějná chrabrost. Přesto může být naším velitelem jen jeden muž. Musíme být opatrní, abychom neodradili ty, kdo nebudou vybráni. Proto se domnívám, že bychom měli zvolit dronu. Je nejstarší a nejskušenější. Však je také učitelem mnoha hrdinů, kteří v této válce bojují. Proti jeho velení nebude nikdo nic namítat. Velitelem svojí armády bys měl určit drónu. Tak jako bohové, v naději, že porazí démony, zvolili svým velitelem Kartikeju. Durjodana souhlasil a odjel za drónou. Zatímco oba muže uctívali a opivovali básníci a pěvci, Durjodana řekl. O vznešený hrdino, nikdo z celého tohoto zástupu králu nemůže být tak dobrým ochráncem jako ty. Jsi bráhmana a máš vznešený původ. Znáš védy a tvoje umění síla a moudrost nemají obdoby. Staň se naším hlavním velitelem, jako Indra v čele nebešťanů. Kdo se ti na bojišti vyrovná? Povedeš-li nás? Neodváží se k nám připlížit ani Arčuna. Drona se na svém kočáře tyčil do výšky a obok si opíral moutný luk. Se svými bílými vlasy a sem a ve stříbrném brnění zářil jako měsíc v bezmračné noci. Zvedl ruku v žehnajícím gestu a odpověděl. Znám védy, a jejich šest dodatků, včetně vědy o zbraních. Proto budu bojovat s pándovými syny. Porazím vojska pančálů a Somaku a budu se prohánět popoli a nahánět hrůzu našim nepřátelům. Pochybuji však o vláce, že se mi podaří zabít Dryštadůmnu, neboť tento hrdina se zrodil, aby mě zabil. Duryodana nevěnoval proroctví pozornost a nechal provést obřad jmenování dróny velitelem. On sám, Duryodana, mohl zajistit, aby se Dršta k drónovi ani nepřiblížil. V každém případě bylo těžké uvěřit, že by měl pančálský princ k zabití dróny dostatek sil. Oba se již střetli při různých příležitostech a po pokaždé prokázal, že je silnější. Možná se ukáže, že to takzvané proroctví jsou jen plané řeči. Když obřad skončil, kurovští vojáci vyrazili pokřik a najednou rozezněli nástroje. Dróna opět nastoupil do kočáru s hlavou stále mokrou od posvátné vody, použité při obřadu, a vedl armádu do bitvy. Ještě než začal boj, řekl. O vznešený králi, cítím se pod tímto postavením hlavního velitele. Chci ti to nějak oplatit. Prosím, řekni mi, co si přeješ a já budu usilovat, abych toho dosáhl. Durjodana se na okamžik zamyslel a odpověděl. O učiteli, jestli mi chceš prokázat laskavost, pak zajme Judištyru a přiveď mi ho. Drona vypadal překvapeně. Nejstarší syn Kuntý má štěstí, že si přeješ jeho zajetí a nikoli smrt. Je nepochybně úžasné, že ani ty bůči němu nedokážeš chovat zášť. Proč si ho nepřiješ zabít, o panovníku? Neukončila by jeho smrt tento spor a nepřinesla by ti vítězství? Nebo si snad místo zabití pádovců? S nimi přeješ obnovit bratrský vztah? Na dur nových ústech se objevil potutelný úsměv. Judištirova smrt ó učiteli by mi vítězství nepřinesla. Kdyby byl zabit, Arjuna by se natolik rozuřil, že by nás naprosto zničil. Pochopil jsem, že ani nesmrtelní nedokáží zabít všech pět těchto bratrů. Proto vidím Judy zajetí jako prostředek, jak si zajistit vítězství. Až si ho podrobíme, válka skončí. Opět ho vyzvu ke hře v kostky a pošlu všech pět bratrů zpátky do lesa. To mi pomůže k vítězství. Drona se na okamžik zahleděl na usmívajícího se Durjódenu. Bylo očividné, že v jeho srdci k žádné změně nedošlo. Byl pevně rozhodnutý. Přesto si Drona pomyslel, že ho čeká povinnost. Zhluboka hluboka se nadechl. Jestli hrdiný Arjuna nebude judištěru chránit, můžeš ho považovat za zajatce. Bude-li však Arjuna stát před ním, nebudu schopen to provést. Dokonce ani Indra se všemi nebeštěny by nedokázal Arjunu přemoci a zajmout Judištyru před jeho očima. Mohu být jeho učitelem, ale je o mnoho let mladší a získal zbraně známé jen nejlepším z bohů. Musíš ho nějak oddělit od Judištyry a já se potom pokusím krále zajmout. Durjoda na drónovi provolal slávu. Svědomím, že straní pánovcům. Kurovský vojevůdce oznámil drónu v slib všem ostatním velitelům. Chtěl zajistit, že drona bude vázán svým slovem. Když se kurovci o tomto plánu doslechli, spustili radostný pokřik. Jistě jim již brzy připadne vítězství. Kdo by dokázal drónovi odolat? Zpráva o Duryodanovi záměru se brzy donesla Judištyrovi. Zavolal si k sobě Ardžunu a řekl. O nejpřednější z lidí, nyní musíš zaručit, že mi budeš v boji vždy na dohled. Dróna bude hledat svoji příležitost. V okamžiku, kdy se vzdálíš, na mě zautočí jako lev pro následující kořist. Ardžuna stál před svým starším bratrem od hlavy k patě, oblečen ve svém neproniknutelném brnění. Zvedl Gándívu a odpověděl. Neopustím tě, ovláce lidí. Ačkoliv bych nikdy nesnesl pohled na zabitého drónu. Dokud žije, nedovolím mu, aby tě zajal. Obloha se všemi hvězdami může spadnout. Země se může rozbít na kusy. Ale dróna tě v mojí přítomnosti nezajme. Durjódanův plán je marný, na to se můžeš spolehnout. Vždy se snažím dodržet svoje sliby o králi. Proto se dróny neboj. Arjuna nastoupil do kočáru a zaujal svoje místo v čele armády spolu s Dríšťa Dumnou a Abhimanylán. Zatímco vedli svoje šiky do bitvy, na všechny světové strany se rozlehl ohlušující řev. Judyš teda obklopený svými ostatními bratry jel těsně za Ardžunou, následován obrovským pančálským vojskem.